četvrtkom 28. prosinca 1905. godine nakon 14 godina rada Feldmaršal Alfred von Schlieffen dovršio je memorandum koji će u povijesti ući pod njegovim imenom. Alfred von Schlieffen rođen je 1833. u Berlinu. Schliffenovi su bili stara, pruska plemička obitelj. Njegov otac Magnus bio je bojnik pruske vojske, ali je sin bio nezainteresiran za vojsku. Upisao se na sveučilište u Berlinu i počeo studirati pravo. S 20 godina treba je odslužiti godinu dana vojne službe. I tek tada, služeći u konjici, otkrivati večari vojničkog života. Pruska vojska odredila ga je za častničkog kandidata, studij prava zamijenila je ratna akademija smještena u i pod lipama u središtu Berlina. U vojci će von Schlieffen služiti 53 godine sve do 1906 godine. on i tri njegova brata prvi put će borbu vidjeti 1866. u sedmotjednom ratu u kojem je pruska pobjedila habbušku monarhiju četiri godine kasnije borit će se u francusko pruskom ratu u kojem je stvoreno njemačko carstvo nakon Konrata, osam godina, von Schliffen zapovjedeć prvom gardijskom ulanskom pukovnijom smještenom u podzdamu kod Berlina a 1844. rasporedit će ga u instituciju koja će biti do kraja svog radnog vijeka, u veliki generalštab ili glavni stožer. Vrhunac njegove službe bio je kada ga je 1891. njemački car Bilham II. imenovao za načelnika velikog generalštaba. U kolovozu 1905. za vrijeme uobičajenog jutarnjeg jahanja, jedan od konja udario je kopitom von u nogu. Znajući da se bliži trenutak kada će zbog zdravlja morati otići položaja načelnika velikog generalštaba 28. prosinca feldmaršal von schlieffen dovršio memorandum u kojemu je dao strateški nacrt budućeg rata i zaključao ga u željezni sef u zgradi generalštaba. Tamo će ga naći njegov nasjednik, general Helmut von Moltke, mlađi. Taj memorandum u povijesti je poznat kao Schliffenov plan. Početci pruskog glavnog stožera, generalštaba, sežu u sredinu 17. stoljeća. U to je vrijeme švedska vojska koju je vodio kralj Gustav II. Adolf bila na glasu kao najbolja u Po uzoru na nju, veliki elektor Brandenburga, koji je 1660. stekao i suverenitet nad Pruskom, utemeljio je u vojski stožer kvartir majstora generala. Posao tog tijela bio je da usklađuje rad vojnih inženjeraca, da nadgleda rute kojima maršira vojska, te da određuje mjesta gdje će se ona utaboriti i utvrditi. Prvi zapis o imenovanju kvartir majstora seže u 1657. kada je veliki elektor na taj položaj imenovao pukovnika Gerharda von Belikuma ili Belkuma. Svoj vrhunac, pruski generalštab, doživjet će dva stoljeća kasnije, kada će na njegovom čelu biti Feldmašal Helmut von Moltken. Olger Herviku u knjizi Marna 1914, početak Prvog svjetskog rata i bitka koja je promijenila svijet, piše. Helmut von Moltke stari arhitekt pruskih ratova s Austrijom i Francuskom, sve više postajao uzmunjen novim zemljopisnim položajem Rajha, uklidnjenim između dvije sile Francuske i Rusije. Mogućnost rata na dvije fronte u Srednjoj Europi kod Moltke je dovela do toga da ponovno procjeni korisnost korištenja vojne moći kako bi se riješile napetosti između velikih sila. Njemačka se ne treba nadati da će se u kratko vrijeme osloboditi od jednog neprijatelja brzom i uspješnom ofenzivom na zapadu, zloslutno je zaključio, kako bi se onda mogla okrenuti prema neprijatelju na istoku. Drugčije je rečeno, Moltke je počeo vjerovati da rat više nije opcija za raj. Taj pogled najbolje iskazao u zadnjem govoru pred parlamentom u svibnju 1890. Doba kabinetskih ratova je iza nas, sada imamo samo narodne ratove. Industrijska Europa, naružana kao nikada prije, sposobna je voditi rat čije se trajanje i kraj ne mogu predvidjeti. Svoj oprošteni govor završio je zloslutnim upozorenjem. Jao onome tko zapali Europu, tko baci šibicu u sanduk s barutom. Bruski, kasnije njemački generalštab nije bio glomazna institucija. U trenutku kada je von schlieffen dovršio svoj memorandum i zaključao ga u željezni SEF, Grosse generalštab imao je jednog kvartir majstora generala, četiri ober kvartir majstora i sto dva časnika. Svoj staž u toj instituciji von schlieffen počeo kao načelnik odjela za vojnu povijest. Kada je pročitao knjigu o Bici kod Kane, postao je obuzet načinom na koje je Hannibal u toj Bici 216. prije Krista porazio rimske legije koje su vodili konzuli Gajta, Rencije, Vari, Lucije, Emilije, Paulo. Hannibal je u središte svoje vojske postavio slabo pješačko središte, a na bokove konjicu i lako pješaštvo koji su udarili u rimsku pozadinu. Rimske legije kod Kane u Apuliji okružene su i uništene. Ideja gigantske bitke u kojoj bi neprijateljske snage bile okružene i uništene postala je Šlifanova fiks ideja. I sljedeća stepenica u njegovoj karijeri odredila je ono što će pisati u njegovom memorandumu iz 1905. Holger Herwig piše. Pod Šlifen je vodio ključni francuski odjel u trećem ociku glavnog stožera. Francuska je ostala nasljedni neprijatelj. Iz perspektive Berlina, francuski državnici i vojnici, od kardinala Richelieu do Louis XIV, od Napoleona I do Napoleona III, koristili su Srednju Europu kao prostor za sport kraljeva, rat. Louis XIV. silovao je iranski palatinat i pripojio Alzasi Lorraine. Napoleon I porazio je i onda okupirao 365 njemačkih država i mnogo je od njih prisilio da se pridruže njegovom ratu protiv Rusije 1812. Napoleon III. bio je odlučan u 60. godinama 19. stoljeća da Francusku istočnu granicu postavi na rijeci Rajni. Nakon 1871. Francuska je platila ratnu odštetu puno brže nego što se to očekivalo i povici osveta za rat iz 1870. 71 odjekivali su u desničarskim vojnim, političkim i javnim krugovima. Iz perspektive Pariza, njemačko ujedinjenje uništilo je europski koncert sila u Beču 1815. i erodiralo je status Francuske kao prvorazredne velike sile. Dok je bio na čelu francuskog odjela, von Schliffen je promatrao kako francuska gradi kompleks od 166 utvrda, raspoređenih u dvije linije koje su se protezale od Vardena do Tula i od Epinala do Belfora. I kako se stari prsten utvrda oko Pariza, koji se sastoje od 14 utvrda, proširuje s 25 utvrda u novom vanjskom prstenu. Na sve je to došla i promjena strateške situacije, koju ovako opisuje Holger hervig Kada je car Wilhelm II. u jednoj od svojih prvih odluka nakon otpuštanja kancelara Otafon Bismarcka 1890. dopustio da istekne ugovor s Rusijom, u kojem su se obje strane dogovorile da ostanu neutralne u ratu koje će one voditi, i kada je Pariz odmah u kolovozu 1891. zgrabio šansu da počne pregovore o vojnom sporazumu sa Sankt-Peterburgom, koji je formaliziran sljedeće godine, je vrijeme da se ponovno procjeni teška strateška situacija u središtu kontinenta, u kojoj se našao Rajk. Za Feldmaršala von Schliefena postao je samo jedan izlaz, onaj kojeg se bojao utemeljito od njemačkog generalštaba, Helmut von Moltke Stari. Rat na dvije fronte. Von Schlifen novi je ratni plan Njemačke napravio na ovim pretpostavkama. Francuska je glavni neprijatelj. S obzirom na vojni sporazum između Francuske i Rusije, Njemačka se mora pripremiti za ratna dije fronte. U tom ratu Francuska mora biti prvi cilj. Napad na goleme francuske utvrde sagrađene na njemačkoj francuskoj granici doveo bi do golemih vojnih gubitaka. Zato napad na Francusku mora ići preko neutralnih zemalja, Belgije, Luksemburga i nizozemske. Kako Njemačka treba pod svaku cijenu izbići dugi rat, udar na Francusku mora dovesti do potpunog okruženja i uništenja njezine vojske. Običajene vojne pobjede, briljantni manevri više nisu dovoljni. Na tim je predpostavk koji je 28. prosinca 1905. potpisao Feldmašal Alfred von Schlieffen. Njegove ključne crte ovako opisuje Volger Hervig. Ključevi pobjeda bili su u brzoj mobilizaciji i brojčanoj nadmoći u odlučnoj točki. U svom konačnom obliku, Schlieffenov plan nalagao je da ugrubo 15% njemačkih snaga bude kroz Austro-Ugarsku prevezeno na Rajnu, kako bi na Gornjoj Rajni usidrili frontu. Glavnina njemačkih vojski trebalo je u brzom maršu napredovati kroz zemlje Beneluksa, zaokrenuti oko Francuskog lijevog ili Sjevernog poka i onda pored engleskog kanala napredovati do bazena Sene, jugozapadno od Pariške utvrde, gdje bi uništili glavninu francuskih vojski. Taj Čekić bi onda bacio bilo koje preostale neprijateljske jedinice na njemački nakovanj u Loreni ili na švicarsku granicu. Von Schlieffen i njegov generalštab do detalja su razradili taj plan. Prvih 20 dana mobilizacije bilo je planirano u minutu. 20.800 vlakova, svaki s 50 vagona morali su na front prevesti 2 milijuna i 70 tisuća njemačkih vojnika, 118 tisuća konja i 400 tisuća tona ratnog materijala. Svaki aktivni vojni korpus dobio 140 vlakova, svaki rezervni korpus 85 vlakova, svaka konjička divizija 31 vlak. Za udar na Francusku bilo je određeno 13 glavnih željezničkih linija. Po svakoj od njih na dan je trebalo voziti 660 vlakova. Rat s Francuskom trebao je biti gotov za 40 dana. Nakon toga glavnina njemačkih snaga trebala se prebaciti na istok kako bi se obračunala s ruskom vojskom koja se sporo mobilizirala. Plan je bio temeljit, remeg dijelo generalštabnog posla jedinu su von Schlieffen i njegovi časnici zaboravili na putak koji je dao tvorac njemačkog velikog generalštaba Helmut von Moltke Stari. Nijedan vojni plan ne preživi prvi sused s neprijateljima. Feldmašal Alfreda von Schlieffena ritnuo je konju kolovozu 1905. i on je morao biti na bolovanju mjesecima. Kada se vratio na posao, car Wilhelm II. već je našao zamjenu za njega, nečaka velikog Helmuta von Moltkea stalijeg, Helmuta von Moltkea mlađeg. Svom je nasjedniku von Schliffen ostavio ratni plan u željeznom sefu generalštaba. Do kraja života Schliffen će biti opsjednut tim planom. Walter Görlitz u povijesti njemačkog glavnog stožera piše da je na samrtnoj postelji von Schliffen rekao ove riječi samo držite to desno krilo jakim a što je njegov nasljednik napravio u doradama šlifanovog plana Oslabio je to desno krilo kako bi ojačao lijevo. Kada je von Schlieffen došao na čelo velikog generalštaba, ta institucija bila pojam efikasnosti. Nju su poštovali, nastojali su je imitirati i bojali su se nje. Kada je 1919. miravnim sporazumom u Parizu okončan rad koji je počeo 1914. i koji je Njemačka vodila prema izmijenjenom Schlieffenovom planu, jedan od uvjeta tog sporazuma bio je da se taj generalštab rasformira i više nikad ne obnovi. Takav je bio strah od te institucije. A njezini korijeni bili su reformama koje su pruski časnici proveli kako bi reformirali vojsku koju je temeljito porazio Napoleon. Ključni u toj reformi bile su dva obrazovana generala, Gerhard von Schanhorst i August von Gneisenau, govori profesor doktor Ozren Žunec. Gnajzenov je isto tako jedan od oficira koji je imao velike zapovjedne zasluge u pruskoj vojsci. Dakle, nije on bio samo mislac načelnik stožera i koji je bio naravno i načelnik stožera, ali je bio isto tako i zapovjednik. Dakle, recimo on je da bi se na neki način tilzijski mir mogao ostvariti on je uspijevao obraniti jedan grad protiv Francuza, odlučnom obranu, vrlo spretno. da dakle, on ima i kao, i kao general je bio, dakle, kao zapovjednik je bio jako dobar. Što se tiče ovih generaloštabnih sposobnosti, ovih reformističkih, on, dakle, ide zajedno sa svima ovima ostalima. Pričemu bih ja samo htio spomenuti jednu klasifikaciju časnika prema Hammerstein-Eckwardu. Von hammerstein je bio general Weimarske vojske, carske pa onda Weimarske, i bio je oponent Hitleru, jel, dakle, 30 godina, čak je je opsovao jedan po i dalje. Ima je čerku koja je bila komunistica. On se inače vidi u ovome Babylon Berlin seriji pod drugim imenom. Jedan redan čovjek, jedan od autora, trupen Firunga i tak dalje, dakle, jednog najvažnijeg dokumenta, vjerojatno, u celoj povijesti svih vojske, Von Hammeshten-Eckord je imao dakle, teoriju po kojoj se svi oficiri mogu razlikovati po tome jesu pametni ili glupi, jesu li marljivi ili su ljeni. I sad postoje različite kombinacije. Dakle, imate marljivog i pametnog, marljivog i glupog i tako dalje. Ideja je sljedeća. Dakle, ako imate pametnog i marljivog časnika, onda on za general štabne dužnosti. Tako da priprema, da pažljivo radi i tako dalje. Ako imate pametnog i ljenog časnika e on je za zapovjedne dužnosti. Zato će on zapovijedati, a sve će ostalo sve te sitnice koje treba obaviti će ostaviti ovima marljivima i pametnima jo? dakle da oni, to, da oni to rješavaju, a on će se izvaliti razmišljati o velikim, o velikim idejama. I onda veli ovoga, 90% su naravno glupi i ljeni to je što <laughs> se čini većinu oficirskog zbora i veli, onda imamo ove posljednje, to su veli, ovi glupi i marljivi, e, veli, njih se treba odmah riješiti. Ne? Oni su veli, najveća nesreća i njih treba odmah prepoznati i izbaciti iz vojske istoga časa. Ova razlika između zapovjednika i generalštavnog časnika, koja je upravo pametan i njen zapovjednik, i pametan i marljiv, govori jako puno o tome na koji način je ta ekipa razumjela uopće i ljudsku narav, ljudske sposobnosti i funkciju vojske. Gerhard Johann Scharnhorst rođen je 1755. u Bordena u Hanoveru. Otac mu je bio seljak i nekadašnji narednik u topništu Hanoferske vojske. Njegov stric dostavljao je ribu izbornom knezu Hanofera. Šankost je stupio u vojsku Hanofera s 23 godine. Dobio je i časnički čin. Sudjelovo je ratu protiv Francuske republike, a 1801. godine, znajući da vojsci Hanofera nema mogućnosti za napredovanje, zatražio je da ga prime u prusku vojsku. U tom je zahtjevu Shankost postavio tri zahtjeva. Da ga se rasporedi u činu pukovnika, učini plemićem i dopusti da reformira Prusku vojsku. Kako bi pokazao da je ozbiljan, u zahtjev za pristupanjem Pruskoj vojsci priložio je i trije seja o ratnoj vještini. Pruska ga je vojska primila, Šankost je dobio čin pukovnika i pravo da doda fon ispred prezimena. Ali reformi nije bilo. Razloge za to ovako opisuje Christopher Clarke u knjizi Željezna kraljevina, usponi pad Pruske, 1600. 1947. 1947. Postojao je jako otpor promjenama među višim časnicima koji su dugo služili u vojsci. Neki od njih, poput Feldmaršala, Möllendorfa, istaknuli su se u sedmogodišnjem ratu. Za Möllendorfa, pompoznu figuru koja je imala 82 godine kada se mirno šetala kroz francusku vatru kod jene, govorilo se da je na sve prijedloge za reformama odgovarao, sve je to previše za moju glavu. Nakon katastrofalnih poraza u bitkama kod Jena i Oerštata i nakon ponižavajućeg mira kod Tilsita, kada je Pruska tek zahvaljujući ruskom caru Aleksandru II. ostala na karti Europe, pruski kralj Friedrich Wilhelm III. utemeljio je komisiju za reorganizaciju vojske, čiji zadatak bio da smisli i provede sve potrebne reforme pruske vojske. Na komisije bio je Šanhorst. U njoj je ključan bio kvartet nadarenih ljudi. Karl Wilhelm Georg von Grohlmann, Hermann von Boen, Karl von Klausewitz i August Wilhelm Neidhard von Gneisenau. Njihove reforme bile su temeljite i neumoljive. Staru vojsku trebala je zamijeniti nova, starovodstvo novim. Christopher Clark donosi zapovjed od 600 kolovoza 1808. koje je sastavila komisija za reorganizaciju vojske. Sve društvene povlasnice i prednosti koje su postojale ovim se sada ukidaju u vojsci i svatko, bez obzira na podrijetlo, ima ista prava i iste dužnosti. Psihološki učinak te i drugih inovacija uvećan je činjenicom da se u isto vrijeme događala nezabilježena čistka u pruskom vojnom vodstvu. Sve u svemu nekih 208 časnika uklonjeno je iz službe, nakon forenzičke analize poraza koju je provela Komisija za vojnu reorganizaciju. Od 142 generala, 17 je jednostavno otpušteno, a danjih 86 dobilo je časne otpuste i službe, samo je četvrtina pruskih časnika preživjela tu čistku. Gneisenov je bio načelnik štaba kod Blihera. Bliher je bio jedan totalno divni oficir husarskog mentaliteta, ne, dakle laka konjica. Ko nije, kako je rekao jedan ovaj husarski general, ko je husara nije poginuo prije 30 to je smeće. Tako da, ovaj je bio, Bliher je bio vrlo sposoban zapovjednik. Ali onako flambojantan, glasan, neobrazovan, divlji, agresivan i tak dalje. A Gnaizena je bilo obratno od toga. Gnaizena je spadao u ove filozofe ili u pruskoj u osi. I onda je, ovoga, su oni predstavljali idealni par kao zapovjednik i načelnik njegovog štaba oni su tako dobro funkcionirali da je to postalo legendarno, ne? Dakle ovo je kao Blicher i njegov i njegov Gnajzeno, ne? S tim da je Gneisenau bio i sam po sebi vrhunski komandant i general. Ali velim kao ovo je bilo ono je bilo sjajno. Kad su naravno kad su pobjedili konačno Napoleona vaterlova, kod vaterlova i Onda je, naravno, krenula su čašenja, titule i pa je Bliher bio, što je ironično, on ga proglašen za počasnog doktora znanosti. Ne? I onda je on ga na govoru rekao da, veli, možda sam ja doktor, neko to sumljao, ali možda sam ja doktor, ali Gnajzano je bio apotekar. On je to sve pripremio. On je pripremio sve te smjese od kojih su se zapravo pobjede, pobjede stvarali. Tako da tu je, recimo, jedna ta zanimljiva ideja čovjeka koji se može, iako je intelektualac, iako je odličan zapovjednik i tako dalje, može se udružiti sa nekim da bi zajedno oko istoga cilja nastojali i da to funkcionira kao suradnja. A to je jako važno i za ostale principe kasnije koji će se u ovome pruskom generačstvu pojaviti. Nešto nakon zore 14. listopada 1806. godine na je pokrenuo oko 54 vojnika protiv pruskih snaga raspoređenih kog grada Jene. Pruska vojska imala je kod to grada oko 53 vojnika pod zapoveništvom princa Fridriha Ludviga. 20. km sjeverno od Jene kod Aeroštata Pruska i saska vojska pod zapovjedništvom vojvode od Brunsbika imala je oko tri tisuće vojnika i bila dvostruko jača od Napoleonove, kojom je zapovjedao Maršal Davu. oči bitke Pruska vojska bila je uvjerena u pobjedu. Feldmaršal Bliher tvrdio je da će Francuzi s ove strane Rajne naći samo svoj grob, a i oni koji prežive, za će kući ponijeti vijesti o velikom porazu. Do 15 sati tog 14. listopada bilo je jasno da pruska vojska kod jene više nije sposobna za borbu. U Željeznoj kraljevini Christopher Clark donosi priču 26 godina starog pruskog poručnika Johana von Borke, koji se borio kod jene. Nečekajući naredbe, vojnici Borkeova korpusa počeli su pucati prema Francuzima. Neki, nakon što su potrošili streljivo, potrčali su s bajunetama na puškama prema neprijateljskim položajima. Nakon toga su sasječeni kartečom ili prijateljskom vatrom. Nastupili su užas i kaos, pojačani dolaskom francuske konjice koja se zabila u nadiruću masu Prusa, sjekući svojim sabljama svaku glavu ili ruku koja im je došla u doseg. Borke se našao ovu vučenu masu koja se povlačila zbojišta prema zapadu, duž ceste prema Weimaru. Nisam spasio ništa, napisao je Borke, osim bezvrijednog života. Moja mentalna tjeskoba bila je golema. Tijelesno sam bio u stanju potpune iscrpljenosti i bio sam među tisućama u najužasnijem kaosu. Katastrofu kod Jene nadopunila je katastrofa kod Orštata. Nakon ta dva poraza, Pruska su se vojska i država urušili. Jedna za drugom padale su tvrđeve. Magdenburgu je kapitulirala Pruska posada od 24.000 vojnika pod zapovjedništvom generala von Kleista. Snažne utvrde u Kustrinu i Štetinu pale su bez borbe. Kod jene je u pruskoj vojsci služio tada 26 godina star pješački časnik raspoređen kao pobočnik princa Augusta Ferdinanda. Nakon jene taj će časnik napisati Moj život je egzistencija koja ne ostavlja traga. Ime tog nakon jene očajnog časnika je Karl von Klausewitz. Klauzevic i njegovo dijelo o ratu je ključno djelo da velim ove novije zapadne civilizacije što se tiče rata i vojske. Ono što je kod Klauzevica ključno, njegov je utjecaj na ove reforme i tak došao poslije njegove smrti. On je umro od kolere koji mnogi u to vreme. Udovica je izdala knjigu od kojih je samo prvi dio završen, a ostalo je onako ostalo kako je ostalo u, u rukopisu, ali to je iznimno utjecajna knjiga koja do dana današnjega nije na neki način nadmašena. Recimo, u taktičkom je pogledu, Klaudijevic je bio iznimno važan sa teorijom amasiranja snaga. Ne? Dakle, da vi morate koncentrirati snage na jedno mjesto, da se ne raspadate na 10-15 pravaca, nego na jedan, eventualno jedan za diverziju, i onda udarite sa svim snagama. on imate tu teoriju, velikog, glavnog, najvećeg udara. Znači, onda je čuo za atomsku bombu, <laughs> je presretan. Jel? Stavno govorio kao ne možemo od jedampota riješiti rat, a kad bismo mogli jednim udarem riješiti to bi bilo idealno. Ali zato moramo sto više amasirati snaga na jednom mjestu i izvršiti taj što jači udar. Recimo, to je jedna njegova taktička inovacija koja je dosta važna bila. Ono što je kod, kod Klauzevica bitno, to je ova teorija o društvenoj strukturi rata u kojoj se prepoznaju određeni dijelovi društva kao nositelji nekih momenata u ratovodstvu. On je tu razlikovao Vladu, dakle politički sustav, vojsku i narod. E sad, Vlada je zaklauzevica bila uvijek onaj racionalni moment rata, dakle ona je davala racionalne ciljeve, ali ih nije donosila u nekom emotivnom grču, nego ih je donosila razmišljajući sabrano i trezveno o tome što je naciji potrebno. Drugi dio potreban za ratni napor, koje je sudjelo u ratnom naporu, je vojska. Za vojsku je, to je jedna devetnestostolitna teorija genija, koja je bila pojavom Napoleona, je bila inspirirana, a to je da vojska dobrim dijelom posluje intuitivno. I ima nešto na tome, mislim, ono, veliki zapovjednici, kad se nađu nad kartom, onda to sinoptički vide i odmah imaju zapravo pregled nad svime, ne treba u nikakve detalje ići, ne, to su ovi što je veliko kvart, pametni ali ljeni, ne? dakle, on ne treba po cijeloj karti ići od, od jednog kuta do drugoga i sve to proučavati, nego odmah vidi o čemu se radi i tu je to umjeće, ne. Zato se vojne škole zovu vojne akademije, ne? isto kao i likovna muzička kazališna, zato jer to nije samo znanje, to je isto jedno umjeće koje ne možete baš, s tim se morate i roditi zapravo, to je jedan talent koji ili imate ili nemate, koji nije stvar učenja. Karl von Klausewitz rođen je 1. lipnja 1770. godine u Burgu pored Magdenburga. Otac mu je služio u pruskoj vojsci kao poručnik u posadnoj pukovni i borio se u sedmogodišnjem ratu. Teško je ranjen i kao ratnom invalidu Pruska mu je dala posao da prikuplja trošarine u brigu. Je to bio dobro plaćen posao, ali u brigu se Friedrich Gabriel Klausewitz oženio za kćerku gradskog službenika i par je dobio sina čiju karijeru ovako opisuje Walter Görlitz u knjizi Povijest njemačkog glavnog stožera 1657. 1945. Sin, mršav lijep momak s obrvama poput geteovih i s frizurom poput geteove, stupio je u prusku pješačku pukomniju kao potporučnik kad mu je bilo 12 godina i postao je jedan od omiljenih učenika. Na Klauzevica kral je gledao kao na Jakobinca, tek je na nastojanje boje na raspoređenu u generalštabu. Tijekom pohoda na Belgiju bio je načelnik stožera drugog armijskog korpusa. Godine 1818. postao je ravnatelj Kriegs Akademiji u Berlinu ščinom generala. Godine 1831. Gnaizenauga je kao načelnik stožera pozvao u Pozen, gdje je, kao i njegov zapovjednik, krajem tog zagušljivog ljeta umro od kolere. Klauzevic je, nakon jene, pao u godinu dana dugo francusko zarobljeništvo. To je vrijeme iskoristio kako bi proučio francusko društvo, politiku i vojsku. Kada je imenovan za ravnatelja Kriegs Akademi, počeo je pisati svoje dijelo o ratu. Walter Görlitz piše. U doba ravnoteže snaga, ratovi na šahovskoj ploči i ratovi promatranja bili su način da se riješe međunarodne razmirice. Novo je doba tražilo novi oblik rata. Sada u pitanju nije bilo zaposjedanje tvrđave, pokrajine ili strateške točke, kao što je to bilo u danima dinastičkih ratova. Ni čak u pitanju bio porazi i izbacivanje iz borbe neprijateljske vojske. Danas se cijeli narodi bore za pravo da žive. Prema tome, tvrdio je Klauzevic, suština modernog vodstva u ratu mora biti u donošenju odluke o najbržem i najbezobzirnijem načinu ratovanja i ono mora postići cilj slamanja strukture neprijateljske države. To je bila pruska revolucija u ratovanju. Rat 19. stoljeća nije bio rat promatranja, već odluke i uništenja. I on je govorio o narodu, kao o rezervaru strasti koji pogoni, koji je gorivo za motor rata. Jer ako nema strasti, onda nema niče. Ali ili u ratu moraju strasti postojati, jer ne možete se boriti, ne možete niti drugi ubijati, niti htete biti ubijeni bez, bez strasti. Ne. Tako da je ovoga, od jednog puta se narod pojavio, to je direktna posljedica Francijske revolucije i konično i Hegla i svega, kao ključni moment za vođenje rata. Do tada je vojska bila, mislim, narod se pojavljivo kao regrut, kao vojnik, koji sluša, kojem se veli na levo krug i tako dalje, i gotovo mislim. Nije. A sad od jedan velim pod i francuskih ideja i opće ideja toga njegovog vremena, od jedan je i narod postao taj element bez kojega se rat ne može voditi. Hlauzevic sa ovim narodom kao ključnim za, za pokretanje, vođenje i rata i, i pobjedu u njemu, je zapravo ima odljeke do dana današnjega. Ima ova Weinbergerova doktrina o tome kada Amerika može ući u rat, pa se onda navodi kad su vitalni interesi itede itede U pitanju nekakvi god, ne. Kakvi gotne, dakle, ući u rat onda kad se vidi da se može pobijediti i sa dovoljnim snagama, ne to, to je sve ovo racionalno što Vlada postavlja, da Dakle, ući u rat koji je potreban, koji se radi o vitalnim interesima, dakle ne osjetnicama taj rat se može voditi kaže Weinberger Pavelova doktrina jel dakle, ima dva imena samo ako postoji potpora u stanovništvu to je kod njih u Americi je to bio naravno odjek vietnamskog rata koji je kak se općenito smatra nije izgubljen na terenu nego u Americi jel, dakle, na studentskim protestima i tako dalje dakle taj moment da narod mora biti Ustaj rat je nešto što je ključno za, za njegovo dobivanje. Ne? Onda to dakle, traje čak do naših, do naših dana. Ja da čak bi se moglo reći da je u domovinskom ratu našemu taj moment bio viđen. I to ne sa Hrvatske, nego sa supratne strane. Mobilizacije u Srbiji nisu uspjevale. Dakle, rat je, nije bio prihvaćen u Srbiji kao nešto što bi se sad ljudi išli žrtvovati i rat je izgubljen. Pored generalštaba u Pruskoj je postojao i vojni kabinet. Tijelo nastalo u lipnju 1814. načelnik vojnog kabineta bio ujedno i pobočnik Pruskog kralja. Vojni kabinet bio je tijelo preko kojeg je monarh komunicirao s vojskom. Kroz to tijelo monarh je promicao u više činove. Godine 1857. na čelu tog tijela bio je general Edwin von Manteufel. Walter Görlitz u svojoj povijesti njemačkog glavnog stožera piše da bi Klausewitz vjerojatno o Manteufelu rekao isto ono što je rekao jednom drugom pruskom generalu. On je kiseli koncentrat čistog brustva Za Manteufela vojska je bila sve. Sve ono što nije vojska, Manteufel je, kako piše golic ne samo da nije razumio, već je vjerojatno i mrzio. Kada ga je liberalni političar Karl Tvesten u svom pamfletu napao zbog militarizma, von Teufel je Tvestena izazvao na dvoboj i teško ga je ranio – tvesten je zbog te rane izgubio ruku. A ipak taj Mann teufel koji će se kasnije istaknuti kao diplomat kancelara Bismarcka i zapovjednik u ratovima za njemačko ujedinjenje, nagovorio je prusko kralja Friedricha Wilhelma IV. da 1857. zanačelnika generalštaba postavi časnika koji jedva da se ponašao i izgledao kao pruski vojnik. Walter Görlitz piše. Pored svemoćnog kraljevog pobočnika von Manteufela, 57-godišnji general Helmut von Moltke predstavljao je najčudniju suprotnost. U to vrijeme bio posve nepoznat u vojsci. Dvije godine prije imenovanja bio je pobočnik princu Friedrichu od Pruske, koji će kasnije kratko i tragično vladati kao njemački car. Nikad nije zapovjedao kukomnijom Kamuli divizijom. Tijelesno je suprotnost prema Manteufelu bila još veća. Moltke ove tanke, profinjene čak i krhke, crte, visoko čelo, tanke usne i zavijen nos sugerirale su nedostatak robustnosti, dok je njegovo tiho, odmjereno i suzdržano ponašanje bilo preklasično da bi se moglo nazvati pruskim. Kaže se da muškarče u glazbi i duhanu puno govori o karakteru. Vrijedila ta izreka ili ne, Moltke volio Mozarta i volio je nasamo popušiti dobru cigaru. Bio je izuzetno načitan, definitivno časnik učenog tipa. Hodine 1832. raspoređen je u Generalštab. Tri godine kasnije poslan je u Osmansko carstvo kako bi bio savjetnik u reformi Osmanske vojske. U Prusku se vratio 1839. dalje pisao i objavljivao, oženio se Engleskinjem Mary Bird i postao pobučnik princa Henrika od Pruske. Nakon toga opet je raspoređen u Generalštab, dobije čin pukovnika i onda opet imenovan za pobočnika ovoga puta princa Friedricha Wilhelmaka na toj će ga dužnosti zatači imenovanje za novog načelnika pruskog generalštaba. Moltke, Moltke stari, ne, dakle, za razliku od njega, on ne čekao isto Helmuta von Moltke, ali i mlađega, koji je dosta upropastio stvari u opornom svjetskom ratu. Moltke stari je sam ko jedna od najvećih figura vojne misli, da tak velikoj vojne prakse u povijesti. Naime dakle, ono što je kod Moltke bilo na tak velik klasično to je da je on nastojao godinama i to pripremio preko 30 godina bio način glavnog stožera, dok su se u Francusku stalno mijenjali, Oni <laughs> su imali zbilja jedan kontinuitet, preko 30 godina je nezamisljivo da je neko način glavnog stožera. Prva stvar koja upada u oči, koja je ključna za razumijevanje pozicije generaštava u političkom ustroju zemlje, i u ovim odnosima između vrhovnog zapovjednika, ministarstva obrane i generalštaba, ono što je Moltke uspio to je da je on imao zapravo direktan pristup vrhovnom zapovjedniku, odnosno caru. I on je zaobišao sve druge subjekte koji su mogli u, u obrani, u vojci i tako dalje sudjelovati i on je imao dakle, direktan odnos sa carim i sa vojskom. Car je iznad i vojska je ispod. I tu je on uspio tu ideju pruskog militarizma, da to se danas da smatram pruskim militarizmom, da vi imate zapravo potpuno osamostaljenu vojsku, ne, koja sa vrhovnim zapovjednikom zapravo isto igra se mačka i miša jer vrh je obično neobrazovan i tako dalje, ga pojedu za doročak. Mislim, ljudi onaj puno ne znaju o vojci. Ko nije vojnik bio ili, ili jest ovoga, ne zna. Ne znam kako to funkcionira. Iako je lako ljude prevariti oko tih stvari. Moltke je bio upravo u tom pogledu vrlo lukav i spretan. Zato što je za vojsku, mislim on je bio načelnik glavnog stožera, dakle on je zadužen za vojsku i ne, ne možete mu zamjeriti što je nastojao za vojsku i što bolji položaj. To je prvi moment koji je koji je dosta važan da je uspio na neki način izvući un iz ralja politike ili iz ministarstva obrane odnosno ministarstva rata kako se to nekada tradicionalno zvalo sad je rat je politički nekorektan pa onda je obrana jel uvek to je velika, velika stvar koju je koje Moltke postigao to je uzor zapravo svim generalstabovima svijeta ja moram priznati da mi je taj moment bio vrlo zanimljiv kad smo krajem 90-ih godina pripremali neku studiju o transformaciji hrvatskog obrambenog sustava i to smo radili, jedna ekipa je bila, jedan tim koji je to radio i imali smo kontakte i kao što mi neki od nas su bili i generali, ja ne ja neki, neki suradnici su bili generali i to su bili dobri, naime tada drugih i nije bilo zapravo s kojima ste mogli o tome razgovarati, koji su došli iz JNA Interesantno je bilo da su ti generali koji su došli iz INA zagovarali koncepciju po kojoj je generalštav vezan uz vrhovnog zapovjednika koji je predsjednik Republike i ima direktnu vezu sa vojsko. A ministarstvo obrane je samo ono koje stvara uvjete financijske, ljudske, personalne i tako dalje. Ja sam moram pružio tome otvore, kao gledate, ne. Mislim da mora postojati kontrola politike, kontrola vlasti mora postojati. Ne može vojska sama sebe utemeljivati, unapirati i samo sebi odlučivati. Helmut von Moltke imao je sreću da je 1861. godine za pruskog kralja okrunjen Wilhelm I. Godinu dana kasnije, kako bi kralje razriješio u Rajstagu oko financiranja vojske, imenovao je za kancelara Otafon Bismarcka. Bismarck, željezni kancelar, smatra se utjelovljenjem pruskih vrijednosti. Ali Bismarck je bio puno složenija osoba. Vojsko je služio samo onoliko koliko je morao, godinu dana službe i onda rezerva. Imao je čin poručnika i to mu je bilo dosta. Alan John Percival Taylor u Bismarkove biografiji ovako opisuje Bismarkov odnos prema ratu i vojsci. Većina državnika želi pokazati da djeluju iz uzvišenih motiva, ali ne uspjevaju živjeti prema njima. Oni ne planiraju ratove, oni bivaju nošeni prema njima i misle da je dovoljna izlika da kažu da to nije bilo namjerno. Bismarck je nastojao kontrolirati događaje. Išao bi u rat samo kada bi sva druga sredstva bila iscrpljena i to za nagradu koja bi bila vrijedna žrtava koje rat traži. Ovo može šokirati one koji sude prema motivima, umjesto prema rezultatima, ali Bismarck je planirao ratove koji su ubili na tisuće. Pravedni ratovi 20. stoljeća ubili su milijune. Što više, Bismarck nije volio rat. Iako prvenstveno ne zbog žrtava, rat je za njeg bio nespretni način da se riješe međunarodni sporovi. Oduzimao bi mu kontrolu i ostavljao odluku generalima, u čije sposobnosti sumnjao. Civil do Srži, on je uvijek želio podržati sigurnog pobjednika, a Moltke, najveći pruski general, stalno mu je govorio da u ratu nema ničega sigurnog. Helmut von Moltke bio jedini visoki častnik kojemu je Bismarck vjerovao i smatrao ga dovoljno sposobnim da razumije pitanja rata i mira. I dvojac je Prusku vodio u tri rata koja su na koncu dovela do ujedinjenja Njemačke. bitnija stvar je Moltke ideja ostavljanja inicijative podređenima. Moltke nije zapovjedao na frontu. Moltke se je povukao 300-400 kilometara od, od svakoga fronta. On bi se povukao, nije hodao po postrebama na prednjem kraju, nego iz dubine Zapovjedao. Govoreći da on iz dubine ima bolju sliku nad cjelinom događanja, a da zapovjednici postrebi imaju najbolju sliku nad onim što se na terenu događa. I od toga izlazi ta ideja takozvane Auftrags taktike, koja je zapravo taktika određena zadačom, možda bismo ta tako mogli prenijeti, za razliku od Befels taktikne, koja je recimo taktika zapovjedina. Vi dovijete zapovjet i onda to izvršite. Ono što je bilo novo u tom sistemu, a ne samo pruskom, nego njemačkom, jer se njemačka ujedinila, to je bilo to da su podređeni oficiri dobivali uvijek široko područje slobode da izvedu ono što im je zapovjeđeno, da izvedu po svom vlastitom nahođenju. To je jedan užasno važan princip. Ostavljena im je mogućnost njihove vlastite inicijative. Viši zapovjednik bi dao, dao bi ideju, recimo, treba zauzeti kotu, 830 recimo i tam zauzeti postaviti položaj i tako dalje dao bi im vrijeme u kojem to trebaju u, u zapovjedi bi specificirao vrijeme dao bi im sva sredstva koja mu stoje na raspolaganju da ovim to mogu što bolje što bolje napraviti i prepustio dalje sve podređenom zapovjedniku on je određivao ko će kada u koliko sati na kojim putem kojim smjerom i tako dalje što napraviti i to se pokazalo kao iznimno korisnim iznimno funkcionalnim po tome čak i Wehrmacht u Drugom svjetskom ratu funkcionirao iako mi imamo, to je interesantno, mi imamo tu ideju pruske vojske kao neke svi samo salutiraju, lupaju petama, ne, obratno. Mislim oni su dobivali bi određenu preciznu zadaću što trebaju napraviti ali izvedo je bilo na njima to je nešto što je ovoga direktno suprotno velim sa našom predstavom toga što je Prusija je. isto ovoga kao i ono što smo pričali o tome da su pruski oficiri odnosno generali bili liberali za rastliku od ostatka društva koje je bilo konzervativno aristokratsko on ga tako isto i ovdje. Imate da dakle, jednu sasvim obratnu situaciju od naših predstava. U tom pogledu postoji jedan priručnik Njemačke vojske koji je imao ne znam kolika je izdanja i koji se stalno dorađivao, stalno se na njemu radilo. Fun Hanić je također bio jedan od autora koji su u jednom periodu na tome radili, to je takozvani Truppenfirong, dakle vođenje vojske. To je općenita jedna instrukcija i za zapovjednike, i za vojsku, i za određene radnje koje se mogu i trebaju u ratu raditi, Jedna, jedno ključno djelo u kojem je upravo taj moment istaknut, da mora postojati slobodna inicijativa podređenih u izvršenju zadača i da ta inicijativa ne smije proizlaziti iz kontradikcija, iz svađa, nego iz, onoga, iz one ideje koju ste od zapovjednika nadređenoga dobili. I tu je ta ideja toga da postoji duh neka, esprit de corps, što bi se reklo, jel? duh vojske, ona zna kako se stvari rade i što se zapravo hoće postići. Početkom ruina 1870. nakon teškog poraza francuske vojske kod Sedana, u vojni stožera iz kojeg se vodio rad protiv Francuske došao je kancelar Bismarck. U vojnom stožeru namjerava je ostati samo mjesec dana, onda se vratiti u Berlinu. Ali iako su njemačke vojske pregazile sjevernu Francusku i stavile Pariz pod opsadu, rat nije završavao i Bismarck se morao skrasiti u palači koje je dao sagraditi najmoćnije od francuskih kraljeva, Louis XIV. U Versaioviće će Bismarck ostati sve do ožujka 1871. i tomu neće biti sretno vrijeme. Alan Taylor piše... Ruski generali bili su odlučni da ne ponove grešku iz 1866. kada im je Bismarck oteo plodove pobjede prije nego što je i počela borba. Ovoga puta neće dopustiti ni jednom civilu čak niti Bismarcku da se umješa u njihov rat. Iako je sada Bismarck bio general, bio je isključen iz ratnih vijeća i svede na to da vijesti o napretku pohoda dobiva iz berlinskih novina. Odgovorio je tako što je prezrivo govorio o polubogovima iz glavnog stožera i objavio Nitko od njih, osim dobrog starog Moltka ne može izdržati kritičko preispitivanje. Do kraja svog kancelarstva, bez obzira na poštovanje koje osjećao prema Moltke, u Bizmark nikada više nije dopustio vojsci da vodi glavnu riječu. Ali 1888. umro je Wilhelm I i na prijestolje je došao Wilhelm II. Zbog neslaganja s mladim carem, Bismarck je 1890. dao ostavku. Dvije godine prije toga povukao se i Moltke. Bez moćnog kancelara i pametnog načelnika generalštaba, vojska i car postali su gospodari situacije. Vojska je postala najmoćnija institucija u Njemačkom carstvu. I dalje je to bila vojska koja je bila uzor svima drugima. Ali sada je ona na čelu s generalštabom bila na putu koji će Njemačku odvesti u težak poraz. Govori profesor doktor Ozren Žulec. Ako razumijemo da je recimo, jedna vojska recimo, u Prvom svjetskom ratu ili, ili u Drugom svjetskom ratu kad su postojale te velike postrebe, ogromne, imate onoga, diviziju koja se sastoji od 20.000 ljudi. Dve, tri divizije naprave korpus, pa onda imate već... Skoro sto tisuća ljudi. Ja? Onda nekoliko korpusa napravi armiju. Ne? Dakle, to je već užasan broj ljudi. I tak dalje, i dalje. ako imate takve, takve brojeve, onda je jasno da oni, da svi ti akteri, svi ti subjekti moraju zajedno djelovati tako da postižu jedan cilj. I to na jedan te isti način moraju djelovati. Jer to možete postići tako da, takvim zvanim mikromanagmentom, tako da što je recimo ovoga, američki ministar obrane Mekna Mara određivo u koji će se stup sjeverno-vijetnamskog mosta morati ispaliti raketa, odnosno baciti, baciti bomba. Jel? Dakle, do tih detalja je išao ministar obrane jel? Dakle, iz Pentagona, što je ovoga, ta befels taktik do kraja dovedena. Jel? Tako da ovdje, ovdje je jako važan taj moment da imate ogroman jedan mehanizam koji mora funkcionirati kao jedno biće. To je dakle, jedno i mnoštvo. I kako to, kak to pomiriti? Moltke je imao tu ideju da se to može pomiriti tako da ovom mnoštvu prepustite da sami se snađu kako znaju, jel, ali da poštuju onu osnovnu ideju koju vojska ima koja se sa svoje s jedne strane od te zapovjedi koje su dobili. Jel, dakle, oni ne smiju neku drugu zapovjed ići ili, se, ili protiv te zapovjedi ići nego moraju upravo tu zapovjed izvršiti i sa druge strane izvršiti na onaj način na koji ta vojska to radi. A da bi ta vojska to radila na taj određeni način, zato je potrebno tu vojsku uvježbati u načinu mišljenja. Jedan od uvježbanja načina mišljenja je upravo ta samo inicijativa podređenih. To je jedan izuzetan doprinos vojnome u mijeću kojega je Moltke Starije imao, i to je pokušalo se imitirati. Amerikanci su recimo kad su slali ovoga, svoje izaslanike u Njemačku vojsku, onda nisu uopće uočili taj trupunfirum, ne? nego su no, pisali izvještaj o tome kolika je muza u, u, u Njemačkoj vojsci, ne, dakle kak je dugačka, kojeg je oblika itede To im se činilo kao ključnim ovdje, spoznajom kojega su eto kao vojni izaslanici promatrači uspjeli vidjeti, a trupunfirum im je potpuno promakao, ne, nisu vidjeli dakle, koliko je to ključan jedan koliko je to ključan dokument. Interesantno je da su uh, amerikanci, inglezi, veći Prusi u onom smislu kakih mi doživljavamo ko ono, salutiranje i lupanje petima, petamo nego njemci. Jel, ta, to je interesantno. Da. Godine 1866. Pruska vojska je kod Sadova ili Königsgrace nanjela težak porez Havduškoj vojsci. Polaz je označio kraj hazuške monarhije kao dominantne sila u njemačkom svijetu i prusko preuzimanje tog statusa. Kako bi pazio što se događa na ratištu, Bismarck je odlučio da će na tom pohodu pratiti kralja Wilhelma i feldmarsala Moltkea. Pravi je cilj tog puta bio da se kontrolira kralj. Ali kako to piše AJP Taylor u Bismarckove biografiji kralja, inače mirnog čovjeka, na prvi mir iz Baruta bilo bi teško kontrolirati. Kralj Wilhelm, jašući na konju, nije se htio skloniti kada je došao pod austrijsku vatru. Bismarck je kralju rekao da ugrožava sebe i sve oko njega. Kralj je naravno odbio poslušati. Onda je Bismarck udario kraljevog konja po stražnici. Kralj je shvatio što mu je činiti i otišao je na Sigurno. Za njemačku vojsku, veliki generalštabi carstvo, problem se pojavio kada više nisu imali takvog kancelara. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunžić. Emisiju snimio Miroslav Šeb. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2024. godina.